Beraz, don egingo dugu jauzi, izan ere e, amaitu berri da, e, borroka sozialen astea, bizitza da handien aleloarekin aurrera eramandako ekimen alegia, honetaz, e, ba mintzatzeko telefonoaren beste muturrean, eneko dugu, keixo eneko, arratzalde Esa bueno, bizitza da handiena leloarekin. E, aste oso bat aurrera eramanduzue. Borroka socialen inguruan hainbat ekimen eta jarduera antolatzen. Lehenik eta behin, piskala nola sortu zen eh, ekimen bat aurrera eramateko, ba, eh, ideia. Bueno, va ba, eh, oraimela bi urte eh, Gipuzkoako eh Betoriko e, Ekimen bat edo, kampania bat, e, aterazen aurrera, e, maiatzean baita ere. Eta, bueno, horra zizian, e, aliantza batzuk sortu, nes? E, bat, pizkabat, e, borroka sozial ezberdinak, kasu horretan, errauzkailuarekin, e, e, zubietan, e, don, donostuen duan, zubietan jarri nahi duten errauzkailuarekin, segon lotua gehien bat, baina, bueno, horraz izan pixka bat, e, bahendez berdin bat batzen, ez, eta e, ikus izan e, ba, batze dela erageli asko, bakoitza bere bire bietikan borrokatzen, baina, bahendetula hau zasko e, komunean, eta e, interesgarria zela benak e, e, arremandu, eta ez elkarrekin egitara gu bat eta e, ba, proiektu, proiektu bat e, ba sortzea ez eta horrela, pizko bat horrela sortu zen uh -huh. E, elkarte eta eragilei buruz ari zarela, pixka bat, zen motatako elkarteak, badakiko baita ere, sindikatuak eh, parte hartu dutela, ma ba, pixka bat ezin izango zen horrako eh, ba, argazkia, zen eh, elkarte eta eragilean, eragile mota parte hartu dute ekimen honetan? Buz, badenetik, ba, ba egon da, e, metroaren e, aurkako mugumendua, egon da turismoaren e, inguruko lanketa egiten duen e, mugumendua, egon da e, ba, donosti inguruan orain gerozuta hotel gaiago ari dira sortuen, eta orduan, pues, e, hotel gaiago ez plataformaago horren ba, inguruan lanketa egiteko hiekera gondila, eraste eh, mugimendua Gonda, eh, Euskaren Aldeko Mugimendua Gonda, eh mugimendua feminista Gonda, eh sagide eh, eh, eh, denueta irudoita pico ez ezegorazentemakioen irudoita pico elkarte genetarikoa. Ba, Orduan mugimendu azkar batean eh? izan da aipatu dugu ekitarasun bat prestatu zen denen artean semotutako jarduerak edo ekintzak ekimenaka borotu dituzote. Bueno, ba, e, itzaldiak egon diak, manifestazioak egon diak, e, e, bueno, egon da, bueno, bideoprojekzioak egon diak, gehien bat izan da, e, ba, borroka ezberdinak, e, borroka ezberdinak ezagutera emateko e, jarduerak, gehi e, borroka ezberdinak kalean, e, ikusi al, o sea, visible preko e, e, e, esango dugu, bueno, eh ekimen hauen artean egondela bat, bueno, ikusgarria izan dela, e, hor Donosteko hiri erdian nerekin baten okupazioa. Eh nerekin okupatzaren asmoa propagandistiko izan gustiz. E, e, e, e, ez uka niñolako, o sa, e, espazio bat eukitzea, ¿est? el zen espacio bat eukitzea, eh ba, o eta bueno, pues eh gune bat, ez? baino baina ez da niñolas ere eh astearen el burua etori okupatza, etori okupatu izan e, mm, eukizun ere puntua eukizun E, em, ba hori ez e, ba azkenean etxea bihurtu da e, elkar lana e, oberen bueno elkar lana argien ikursidan espazio etxea bihurtu da uh -huh. eta orduan ba, baina hori ez da etxaren azmoez da izan oso mugimenduaren azmoez da izan iniz, e, etxea izatea zentrua baizik eta etxea da ekimen bat oso etxea okupatu izan da ekimen bat gehiago Ekimen baka eta gainera esango dugu, bueno, ba, aztearen abailerarekin, zuek baitaren, bueno, horretan bain mugimendua, sortu den mugimendua, etxe doera ekin hori butzi egin duela, e, eta momentu honetan, ba, ez hau dut ebertan, ez da. Pizka bat, e, bueno, aipatu ditugu e, jarduera eta ekintza tza e, borutu iz, dituzoten ekimen ezberdinak, Piskaz ezen txazoarekin gelditu zarete, zuen artean, zerako baloraz bueno, egiten zute, orain arte ba, burutako ekimen guzti hauek kontuan hartuta? Bueno, ba, valorazio e importante nada, em, ba, orain arte harian, e, arriman naezu geneukan eragileak e, ongala elkarrekin e, gauzak egiten, Eta e, ba, jarehala pixka bat, e, badu bakoitzak e, islatuki borroka egitetik, e, agenda komun bat sortera bideanez, eta jungeala e, alitzak sortzen mugmenduzubern niin artean, eta horrek etorkizunean e, uste dugula etekiko ekreko ditula e, gauza eta gara interzogarria. Hori da, nire hmm. ustez, eh, valorazio, oza, ele elementu positibo dena hori da? Bai, e, bide bat irekitzen duela azken finean, ez? Hori da, bai. Gero horre, eneko, mm. e, idei bat e, azpimarratzen zerudan, moro, beste idei batzuen artean, eh? baina herriboterea ere kitzearena, ez da, hori, e, mm. bueno, da kontzeptu oso handia, e, bezala, ulertu dut, kanpotek ikusi dezakegu, bainan, zein horretan baitare, elkarte eta eragile, edo herri movimendu ezberdinenda harteko lankideza hori, bide horretatik duak, ez da? Bai, bai, guztiz. E, azkenean, e, e, elkarte guztiak batzen gaituna, e, e, Ezberdintasun ideologikoak eh baitugun arren eragilez berrien artean batzen gaituna da ez daudela ez daudela gaurregun Gipuzkoan ematen direnen politikazurniekin eta hori era latzera gatu zela eta orduan eh da e, mu, e, baseko mugimenduak baseko mugimenduak beste sendarte eh baten sortzera bidea, no? eta et alde horretatik bai oso e, e, e oso potentea iruzentzen, mente merio oso potentea iruzentzaite, eh sortzen sortzen jundana, bai. Oso engeba, dugu on jarraituko dugu, eh ba, bueno, bilakaera duen gusti honek, pentsatzen baitare, bueno, kontuan hartuko duzuela, e, bueno, udan eh sartuko garela, eh bueno, bestak e, iristen direla, bestien ereduari buruz baitare hor eztabaida bat ba mai dago eta asko dago hitze egiteke. Horri buruz eneko Ez daki zerbait engeio gaitu nahi duzun? E, bai, lehenaz zizaitu gautza bat Erageliak aipatzerakoan Eta da e, Egoaldean emandian Azken hilabetetan bueno, Urte honetan izan dizategu Emandian emobilizazio Potentenak Izandiala e, Pensionisten mugumendua Eta mugumendu zeministua Eta Oso interesgarria irutzen zait, e, lehen le, le ez dut zaipatu, pentsionistak. Eta oso interesgarria irutzen zait, e, jende batez, gazte bezala, e, nau, e, bat gazte mugumendu bezala, enkazilatu nahi izan du nahu, ez? Basta gole, pentsionistak ere parte hartu dutela, e, ba, badala oso, e, oso transbersala eta e, gaur egun, E, mobilizazio puntu oso altuan dauden e, eragiliak e, bat egin dutela ez Eta hori iruditzen zait dela e, Abia puntu bazente interesgarria e, Torkizun egak behira uh -huh. bueno, Baina, idei horrekin e, gelditzen gara, eneko Ezker milaek gurean izatagatik gaurkoan eta guzti Mogu imen duen xe, guzti hauek emateagatik, mila ezker? da,